Sprias! Bonjour! Good morning! Guten Morgen! Good morning to you! Mirëmëngjes olta, mirëmëngjes Lori, mirëmëngjes ju të dashur mish ku do të ndodheni në këtë momente. Jeni me <coughs> shkurtimë të mësuesit. Shëndet Lori, shëndet Lori. <coughs> lori aprovon gjithkohës se çdo ditë tjetër nga e hënë në të premte nga ora 7 deri në orën 10 në klasë BEF 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Sot është data 15 shëzes. Mirëmëngjes. Si jeni ju? Mirë ri, faleminderit. Të futor apo duket më. Jo, ja, nuk i merret vesh tani në fakt, se ka qenë grot vish ulhosum. Mm. Dil përstaj në darë këftotëve, kështu orë të e keve <laughs> përstë Po, po, po, po. Mundo është piqë ditë qka të ngrotë ose E tjere, mm. tjere E dhe përstaj Dhe mm. leftovë është po <laughs> Mirë, pësëm rëbohëtën sësa është ora Dhe njësim zërë të arishë kjo gremë gjeset Dhe më gjes Ora, shtatë e dy minuta është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e Të dëgjonit të këngë në Radiom Klab FM, gjëtë klubit të mëngjesit, dërgoni së mësëm e tekst. Kënga editës dhe emrin tuaj në 06-19-20-7-10-22-2. Mesej dërguet të i partë, fiton një dhurat. Kënga editës, midisorës 7-10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në 100.4.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 Në vitin 1941, këngëtareja Lena Horne regjistroi këngën e saj me titull Stormy Weather për studion Victor. Në vitin 1942, ndroroi jetë në moshën 67 vjeçare Faj Konicca, publicist, figurë politike dhe shkrimtar shqiptar. Në vitin 1961, Asambleja për e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara votoi kundër një propozimi sovjetik për pranimin e Kinës Komuniste si antare. Në vitin 1966, ndroroi jetë në moshën 65 vjeçare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 Në vitin 1997, u shfajsh për her të par filmi Spice World. Në vitin 2010, hyri në fuqi vendimi i Parlamentir Europian për heqin e vizave për qytetarët e Shqipëris që u dhëtojnë në shtetit e bashkimit e Europian. Në vitin 2010, përfundon misioni u shtarak Amerikan në Irak i njësur që për vitit 2003. This is Club FM 100.4 Mirë se vini ana në klubin e Mesisit, 79 minuta në këto, me ende miq dashur, jeni me Blendi Nerin, Altinën, Olden, Lauren si zëmësi tjetër këtu në Vallet e Club, e them në 100 pikave dhe tani është koha që jeri na tregon se cila është shprehja për diversitet. Dhe kam zgjedhur një shprehje nga Fabio Volo, i cili thotë, duke u rritur mson se sa e bukur dhe madhështore është thjeshtësia. Ah, mbëlqem. Nuk e di më. Sa kur i vogël fon, do ti vesh gjithë xixa, çdo gjë e. Mirë. Thjeshtsija. Mhm. Thjeshtsija. Faleminderit. Mm -hmm. Kjo është një çështje edhe unë e vlerësoj te njerëzit. Po, e di çfarë është për tu vlerësuar. Njerëzit e mëdhenj kanë e kanë thjeshtësinë. Njerëzit e kundërta thjesht si plot. Do <laughs> stë arroganca për shume. Ëh, mm -hmm. ose si thot populli e madhe shumë, si e kanë disa një që është, më thënë drejtën, ëh, çfarë, e padurueshme. Mm -hmm. Kur s'ka thjeshtësi. Duhet vetë të sigurt çfarë je. Mjesesi, ehm, arroj. Se Asi e ke rrsur, ka të njerëz që që ku mund tani mund jen dikush ose diçka, diçka, se diçka përfshin ja gjithçka brenda, kështu që nuk do të them shumë vete, mm -hmm. por që kur janë kaq të fryrë me veten, kur janë kaq plot me me anë të ça ty pastaj, uh, ta pa, un mendoj gjithmonë që një njerëz që është i ditur a do nuk ka rëndësi që ti të kesh bërë diçka për ndryshuar epi po di, po që, ditur, i ditur, për që thjesht, ek e bëj se. Po gjithsesi që... njerëzit që kanë kokën plot janë të thjeshtë, ata i që janë kokën bosh, dhe kanë kokë ka bosh, kanë shpirt e kanë më me shpirt, kanë mbushurën këtu, vetëm që ata kanë kokën. Ata që kanë gjithësa, të përsia. Ata që kanë gjithë me kokën poshi nuk janë të thjeshtë për shkakun kokën plot. Por që cilësi shumë e mirë, mirë, mbigjeni, faleminderit. Fabio Volo son Clubin e Mjesit si kontribues me me një shpresë. Miqë, është 7:11 minuta tani, ka vranësira përjasht. Është, çfarë do? Sot. Qësi. Është e çuditshme koha. Tishëm si çfarë na thotë Olta pakën. Um, ne surprizet në fakt. Çfarë pritet? I dish. Oh, oh, ja. Po Valtini ma pasqen atë dorën me qofën. Rriti. Ku turjon? Jo, thjesht rriti them. Do, u bë parashikimi i. A bë o, o te vul modit? Apo ja vulo. Do martë dhe të mërkur ka shi. Të mardet me kurë, oh, dhe të të nesër uh, dhe pasajnësar Pas taj kemi koto mirë për sëri Ok, okay. Talim derit Cold Flavien, tanime magic në klubin e mëgjesit Mirë mëgjesit gjithve, mjë zhjim të mbared nga daljt Shku, shtruar, shtruar me këto Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it people. Jeskemi këtu në program, jemi tash radio përshëndesim nga valët Radio Club FM në 100.4 edhe nga ekrani Club Television Blindy këtu bashkënjërinë na vini në antenën e Delores dhe më gjithasë tjetër këtu me miqtë e mirë për a, këtë program quhet Klub i Mësuesit, është nga 7 deri në orën 10 çdo ditë dhe ka tema të ndryshme. Sot Mesorë tani janë 7:20 minuta, un mm -hmm. po' bëj një pyetje dhe pastaj diskutojmë çdo gjë bashkë, fakë nga pak. Çfarë sipas jush, mm -hmm. lista mundi të jetë gjatë dhe e ndryshme e bën një person pa edukat? Pa edukat. Çfarë e bën një person pa edukat? Dhe ka njerëz që janë të dy pa edukat, për shkakun që veprojnë krij ndryshe nga njëri tjetri, kështu që mund të jetë shumë e larmishme. Ajo, por në ditën e sotme si gjithmonë kanë përsëri vënë mes personave me edukat që janë në të rradhë që bien sy që kanë një lojë tjeshtësien, që fse donë, mëremi me, me Fabio Vollo në komandë e pak, apo, apo mirësili, apo respekti që të regojnë. Po është komunikimi e baza, po, sepse nuk është se kam brirë edhe ti e shikon brirë edhe të thua nuk ka edukat, edukat. Po. ose ata me edukatë, okay. ose ata pa edukatë. Mirë, Jelë, uh, si vasheve, me që e njësa, qëra e bënë një person <laughs> po, me edukatë? Po komunikimi uh, është baza, Mm. komunikimi është baza. Në komunikim ke. Në komunikim ti kupton nëse një njeri ka edukat ose nuk ka. Dakor, por konkretisht për shkak të komunikimit, si cilat janë ato folur, mm -hmm. mënyra e keqe e të përdorimit të fjalës, kur nuk ka edukat, nuk ka edhe se si të shprehet me edukat, po. Kjo është kryesorja të paktën, pa. por mund të ketë edhe shumë gjëra tjera që dalin gjatë rrugës. So. Por kjo është impakti i parë që ti uh, kur takon një njerëz që nuk e njeh, nga mënyra se si flet, nga mënyra se si sillet, kupton që është ose jo ti me edukat. Ti takon më shpesh njerëz me edukat apo pa edukat? Në përgjithësi, për shkak të ndonjë gjë. Qoftë se do ishte me përcindje. Sa nga njerëzit që ti nuk mm -hmm. njën, takoj, e... jo. Jo, po ndjem ata që njeh? Me ata është kështu, nga ata që njeh, jo, përgjithsisht janë me edukat. Përgjithsisht janë me edukat, por nuk ka më shumë njerëz me edukat se pa edukat ose mund të rastisë po saqë në ambiente të ndryshme edhe pse nuk i njeh ose uh, nuk ke nevojë të njohësh sepse mm -hmm. e shprehin vetveten uh, ashtu siç janë. Mban mm -hmm. ka edhe nga ata njerëz që nuk kanë doreza, nuk kanë kontur, edhe shprehin direkt edhe pse ti nuk je i e, e, apo un në këtë rast nuk jam më interesuar për të njohur dikë, por qillon në autobus për shkak të ndodhi një diçka dhe ti kupton që ai njerëz nuk ka edukat. Po. Mirë, mirë. Sigurisht, janë të gjitha forma që ti has. Sigurisht. Sigurisht. Uh, është pa në kat për shkakun kur uh, futhundën në fund të tjera. E uh, them kur u bën pyetje, po themi tani që su takon fare kështu. Ose kur kur uh, kur të sulmoin kot, uh, po themi, ti kërkon një mendim lidhje me diçka, uh, si u duket programimin. Edhe fillojmë që <laughs> nga çorri jo, uh, që është aty dhe deri tek ajo. Në fundit që është atje. Juve, respektivisht e filloj më shëndëmton ton, por ndoshta një lumë gjëra ai. C'diras. Po. Dakor, faleminderit shumë. Rrofsh, rrofsh, tjetri, tjetri, tjetri, etj, etj, etj që nuk e nuk e them. Po ka shumë gjëra që e bën e bën personale. Po sola për impaktin e parë, mm -hmm. sepse në momentin që nuk e njeh, ky është impakti i parë që ti e kanalizon një njerëj. Ësht këtej apo është këtej? Oh pastaj mund të ketë forma nga më ndryshme. Ka njerëz për shembull që ofendojnë, vazhdimisht. Ka një, kur, si domos kur të kanë kështu në në hyçëm, po them, në jam duke marrë një kështu, nuk po mendoj për veten, po jam duke marrë një një një situatë supozuar. Ka për shembull, po themi shefa, në thonë se që i trajtojnë njerëzit shumë keq, shumë keq. Njerëz okay. shumë keq. Kam dëgjuar për shembull historym, nëse mund të hiqej kështu për për vajza apo gra që shkojnë në çaj në banjo asem sepse sepse shefi e gjen me vend që të bëjë një koment. Asnjë asnjë fakt të hiqem, mm. por që me me fustanin e kujt është ai dhe ku donse çfarë të sdua që ti hy tani. Kësaj më pëlqej që shkon tjetra, vajzë e fejuar apo apo nën e re për shkakun dhe martuar edhe shkon edhe qan në mm. ashtu se bën një një koment. Jo ti po hiq. Jo ti hiqem, jam ti hiqem. Në sy të tërëve për moment për që që mund thietë shumë kështu. E thonë që ky Shefi, Drejtori, Ministri, Kudu muntied, në se qa mund tjetë, Në të dhe nga një kafshë e vërtet. Ose i pa edukat, Për të për të treguar të me edukat me ta. Të ndodhë, <tën> <tën> um, të i ndod përshomë do në tako shë njerës pa edukat? Apo s'ilësh vetëm në rethe të edukuarif? Jo, er shtisht, jo nuk më ndodhë, Në drejtin. Mm. Do më ndodhën të qa mundhë s'ilësh të ajeri, Situata... Në autobuzë, Në rrëndët e... Të... A në, në të ku Në të tila ambina Kushtë të këshu pasaj Njështë e ti i zjedh Do më tonë i zjedh më kërriksh No, pa tjedhën E, minë, shoko të tanë janë Përgjësishme edukate Edhe pse na duon edhe i duon Kjo pasaj bun që tjetë Mos kesh sepse ti esh pa e të jo, të kamit tjetë Në momenti që ka disa virtute, atë e retiri me njëri Në momenti që nuk do kishtë edukat, kam përshqypin që as njërë prinesh nuk do të shuishëroj me njëri tjilë E verdade, o a se njërë nuk është gjithë të monë njësojme tjera Dzeka më shqypin që e data që janë pa edukat, kanë shok, nuk janë pa, pa shok Përre, a ju të diskutohet Nuk janë pa shok, dhe shonë Gjithë se cilin e, e gjenë grupin e vetë, k eu do më dhënë që shokët e tyra njijt pra ato kanë. Jo, jo, jo. Mirë me shokun. Duat tan. Se mund të jem pa edukat me ne, por shumë, ose me ty ose me mua, o tjetrin tjetrin, por që me shokët e tyra janë. Për shkak, përgjithësisht një njerëz që nuk ka edukat nuk është se si sillet mm. diku me edukat dhe diku pa edukat. Unë do e kuptoja jo edukatën e tyra, vetëm nëse do jetë në një moment shumë të keq të tyra dhe ndoshta do e justifikojë duke thënë që, ok, është e tolerueshme kjo gjë sepse ka një problem, është e stresuar. E qartë, e qartë, e në momentet, në momentet. Ne, një, më, nuk po themi ne që i ne jemi të përkryrë E asë lukisht Mirë, oke, okay, falimin deri tjeri Falimin deri të altin është E juaj atë një pjotja miqda shur Mund të përgjishin 069 27 22, 22 Unë po, me ndojë për situata Në ndryshme, ku njerëzit cilën Mënyrë krit për edukatë Me tjetër, në radhë përshamu, kur të vinë dhe të futen kësho Si skutha Si skutha mm. Edhe kushtin dhe bryle, çfarë po, po, po, ka problem. Që është grip edukat. Në në në mënyrën se si trajtohen ndonjëherë ta zëm klientët apo pacientët apo apo po themi publikun në një në një zyrë, në qoftë që është etrore apo ndonjëherë private, prito vallahi, prito se jam në telefon do tjetër, ulo atje, sepse po flasun. Edhe thon dhe thua, okay. Zonë pa edukat, faleminderit shumë, po vi pa konvon kur ke zgjatur autobusin. Çfarë bëjmë kur për shtypje Blendi? O duke qenë se unë marr për ditë autobusin, është asnjëri nuk pret që ti të zbresësh dhe pastaj të ngjiten. Kan gjithmonë tendencën ta zënë rrugën dhe ti, domethënë dë duhet të rish kështu si pem ose duhet të thuash, "Më falni, a mund ta hapni dhe rrugën?" Po, më bëni gjithmonë në stacion mëbra aty. Jo, unë zbres aty sepse them fal, mund të kaloj pak edhe të shohë edhe kështu, çish kem fal që po thua domethënë. Po, në çardhë, ok. <gjellar> do më zbrit kia këtu sikurz mund të zbret si të tjetra e Cosmo Smith më shpesh vjen tani me cool kids është 76 minuta ju jeni me kryeminë e mëngjesit Valet e Klave Fem në 104 ju urojmë një, një ditë të mrekullueshme data sot është 15 dhjetor ditë e hënë mirëmëngjes Të tretit minut të të një në krybinë mqesit, njështë të këni ardhur mm -hmm. mishëtashën, nga Sydney vijin daj me jota është mira, uh, në njërën nga kafete Sydney, mm -hmm. një vend që qëhet uh, Lindt Shoklet uh, Shokola, ku të në të shkama atil, uh, kafe, uh, janë të kjo mbajtur pengë uh, rrët 30 vetë. Wow po um dërgojnë që është një situatë atje e ndër, edhe kryeministri ka folur, kryeministri australian ka thënë që është një situatë e motivuar politikisht, por uh, kanë shkuar njerëz vetëm për të marrë kafetë në mëngjes, mm -hmm. apo ndonjë çokoladë apo çokoladë e shkrirë, apo di nuk e di çfarë, dhe ëm um, janë ngjitur në një situatë ku bëhen bump. Dihet shumë pak, deri tani për çfarë uh, do ndodhë eksaktësisht, a do po të jetë një person që bën bump apo janë një grup. Nuk dihet nëse janë një apo disa, mm -hmm. nëse janë armatosur apo epë, po më merr mend ja. Që janë të armatosur derisa 30% ndërrim peng. Ëh uh, dhe dhe është parë në një moment të caktuar që ose dyshohet në fakt mm -hmm. se njëri nga të mbajturit peng ka ngritur një flamur islamik në në një, një pikë të caktuar të, mm. të kaos që kanë qenë aty Brenda. Ëh uh, megjithatë është ky situat akoma këtu në zhvillim se si për kjo që ndodh do në Sydney. Nuk diet eksaktësisht se kush janë ata që i mbajnë peng për çfarë arsye, e Nuk nëse kërkojnë diçka apo. Deri tani jo. Ja. E vështirë është rrethuar i gjithë vendi atje, është në, është në qendër të qytetit dhe kompania e autobusëve tani është duke ofruar mm -hmm. e, Situashe autobuset falas për daljen nga qëndra Gjithë njështë që duan të largohen nga zona ku kanë dodole dhe kjo Edhe kërimin njësit bëndire që të kenë kujdes gjithë të ndhe Me gjithë se nuk kanë do një njërë një nësujeton një në ta që të mos vazhdo një punë të tuajat Përdiqme ama në tredje dhe të janë të kapur pengë në, në një kafene Në një tek lindë shokola Që është në sidhë një atje A habitua Ja A habitua E, e pak e frikës me, i majhës, e të shkondë perfect. dhe që të nërmanjë një kafetua, a mund tiki unë, ja, ja, ja, <laughs> <Tura, laughs> sigurisht që jo. Shtu, mirë, okej. Okay. Mm. Uh, kjo nga Sydney, mishda, shumë tërkojnë që, jeri ka një tjeder, kjo është me këtë makinën, pa që ka me shumë përmëndi këtë mm. makinën e... Shekamarana situatë. Një dialog, një vulanga, nuk dihet emri, por mm. ka dashur i propozoi të dashurën e tij për martesë në një, një, një mënyrë krejtësisht veçantë dhe e vetme gjë që bëri është e bërë, mori një vinç me qera dhe nuk donte që ti shkonte tek dera e shtëpisë, por donte të vinte si një Romeo, le të themi. Pasi që mësua një korçar, ser, Serenada <laughs> kanë fjalën. Po, sepse ka qenë duke kënduar, ndërkohë që duke u ngjitur me vinç drejt dritares së të dashurës së tij, uh -huh. aty ku ishte dhoma e gjumit e saj, ka zelluar duke kënduar, por ishte domojmën sepse tani është në fakt një është në qendër hapur, po. <gjë> e vërtet. Dhe uh, ndërkohë që ngrihej me vinç, nuk e parashikoi që mund të kishte edhe papritura dhe fatmirësisht nuk ndodhi ndonjë katastrofë. Uh, Thjesht ka pasur dëmtime të banesës, por jo tek njerëzit, sepse në momentin që ai ishte duke u ngjitur me vinçin në lartësi, si, vinçi ka hikur anash, është e postuar, ana, e ka marr nga ana dhe ai është hedhur. Uh, ai vetësh hedhur. Ai është hedhur sepse në Mi momentin ati, që jo, po, në momentin që nuk do, do të hidhej, do të kishte probleme serioze pastaj. Kjo është në Amsterdam, në Holandë. Në Holandë. Megjithatë, vajza e ka dëgjuar propozimin me këngë që ka bër djaloshi, pavarësisht incidenteve që kanë ndodhur mm. sepse janë evakuuar njerëzit e tjerë -në. në atë ndërtesë që mos kishin probleme dhe fatmirësisht nuk kishte asnjë problem. Por do të ketë punime -qa normal. Megjithatë, vajza e ka pranuar propozimin e djalit, i ka, ka thënë po. po dhe tani ata do të dy së bashku janë Ja nisur drejt Francës për një udhtim romantik. Po, dhe sa më larg nga, <laughs> nga nga rruga që ai krijoi. Faleminderit, është 734 ja. minuta tani në klubin e Mqjesit me i dashur Gavin De Graaf që ndoi Fire. Ju përshëndesim nga Club Fem në 104. Oh, if there's one thing to be told These strings are meant to be called and friends can never be barred Cuz and that are how long it's been I don't know yellow is jumpin' cuz we don't know how to quit Let's start a riot tonight unpack a lion tonight in this world he who stops won't get anything he wants play change the scene in it i won't forget oh we will fight we will fight we will now campaign in the whole shape oh we will fight we will fight get up stand up throw your hands up welcome to the other lander jaba's mothers sisters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 27.38 minuta jenë me klubin e mëgjesin në klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab të vës sotë është e hën data 15 djetor ju rëm një fëllim jave sa më të bukur dhe të mbar ku dojshë ndodheni Mi se këni artur program, mi shdashu për qëka për një, është një, diçka në rej nga teknologjia mm -hmm. që nuk e di, vendosini bashkë me muan që ose javlena apo se javlen por uh, The Loose uh, X2 Touch TV E ka emrin modeli Edhe është një makinë shice Makinë shice e këtyre produkteve Qa që e ndryshe këto? Që futë parat dhe merë Që futë parat dhe merë për shumë këtion një pi e freskuese A një mm -hmm. like qese no. po, e patatina Po i shuar një biskata. makinë shice Si, si përkollaj Por kjo ka teknologjit të rej Që është teknologjia e njohje së fityrave mm -hmm dhe mund dhe të refuzojë për shembull, nëse ti shkon dhe merr 1 2 3 ku do të ndashi patatinat, ata janë boll, yeri e ke tepruar me patatinat, nuk ta nxjerr më. Patatinën, po gjithë do të jap një shishe ujë thot ajo ose të jap parat mbrapa se nuk të jap me patatina, apo diçka tjetër. Uh -huh. Por po thon në, ata njerëzit e kompanisë që ka prodhuar këtë, po njësoj tek Telegrafi, gazeta Telegraf e Britanika, që kjo mund të shërbejë për shembull për në një palestër, nëse njerëzit janë në një dietë caktuar, ëhm um, Ajo mund t'i refuzoi ushqime të ndryshme të mm -hmm. njerëzve Apo në bastë të monshës, për shumë mund, gjëra që mund t'u bëjnë dëmë uh, Sikur t'azëm uh, nuk ushet cigare të, uh, të veqinëve uh -huh. Fëmive, e shikon për shumë mund që a ishtë në qerë, i <laughs> thomë t'i e qerë, more Shkotit të njerë Dhe nuk i në qerë, nuk i në qerë atëm Nuk i në qerë, nuk i në qerë atëm Për shumë mund, e thonë ata, nga kritikë atëm për mirë mund të jetë edhe katastrofike. Ezmti e 30 vjeç, dhe, dhe, makina me ndonë e edhe makina mendon se ti je 40. Edhe para punës nuk ti ep ato që ti do, edhe pasaj të ofendon. Për për moshën, ua, punim tek, e kupton, dishka dishka e tjetër. Megjithatë, mos më, më duket interesante, nuk e di se sa çfarë aplikimi mund e të kishte kjo. Tu tek ne unë mendoj që këto makinat shitse, i shin si gjet shkuarës, po nga sa duket po kthehen po kthehen sërish kështu në mod. ë uh, Se kishte po, ikishin për kafeteritë e shkollave, prandaj po thejë. Prandaj se në disa vende i hodhën shumë vërtose kalamajt, kalamajt merrnin, ku të thon, produkte ndryshuese. Po sa ka ndryshuar? Më tregonin dikur, dikur uhum. jo këtu në shtet bashkuar. Dikur brenda në gjimnazik ishte makinë që ishte cigare. Oh. Flasim vitet 60, po shumë 70 kur nuk kishte të tilla politika. Po dikur brenda në gjimnaz, në korridor kishte makinë që ishte duan. Nuk ekzistoi asnjë rregull, të paktën brenda shkollës. Jo tani, tani, po kave pranuar shkolla, të presim buzët me me cigare. T'sqoj mendja për cigare, të ndijën çak. Kiu momenton cigaret, por nga nga aq rreku sa ka tani, ku ti nuk mund absolutisht nuk mund të pish dohan në një vend brenda. Absolutisht një një iri në moshë gjimnazit nuk mund të blej cigare për shkakun se. Supozoj të jem mbaron gjimnazin rreth 18 vjeç, ti cigare mund të blej vetëm pas moshës 21 vjeç. Etj, etj, etj këto, ka pa pasur një kohë, sepse këtu Ktu e di. Ktu ndryshon këtu e situata. Ai shikoj se si ndryshon situata, se isha më qellova vet në fakt, më kujtoj tani. Këtë fundjavë, nuk e di se ku eksaktisht, ose e di, por nuk ta them tani se nuk dua të bëj kështu si. Ëm, po në një në një market shumë të nderuar, mm -hmm. të njohur, ku un po bleja, ëm, isha tek ajo e pagesës dhe vjen një vajzë e vogël, e cila si thua është e në skyloi radhën se kishte hyrë vetëm për të bler një pa, një paketë cigare. Sigurisht ishte për veten, se ajo ishte një 9 vjeç, ndoshta 8, dhe i tha "lutem ta mund të marr një e kishin chua për të bler një stimsa një gjë, një paketë. Një, një paketë, paket, ja dha ajo. Pap, pap, pap, pap, ta, ta, ja dha an paketën, edhe 8 vjeçaria e vogël ishte në bufalaj që shumë shumë e lëzeshshme i gubme cigaren dorë. Edhe për një moment vetëm mbajte mend që diçka nuk shkon më ato. <laughs> Situatën atë, si të edhe që nuk dyshoj që ajo dhe t'i pinë të vetë, pa përpë se përpë Nëjse, unë kam parë edhe që janë të vejgjët moshe dhe pinë cigare Po, po, shë, shë. e ti Nuk posejmë doktora, se nuk nuk kam qen prezente të them diçka por që më ndodhi që prindrit janë ngërkuar që ato të ja shkojtë bli por un kam parase që ato fëmijë të vegjël konsumojnë cigare vëndshe madje un kam jo një si ecën edhe në rrugë hmm. kthesa që janë të vegjël po them diku të 12 vjeç of 12 vjeç po nuk ka nuk ka qenëuar të shoqë e ecën edhe në rrug blendi sikur po bëjnë ndonjë trimëri jashtëzakonshme një, njëfarë trimëri është ajo se ti sfidon vdekjen po më qenat mos nuk e kuptonesh po hajde por në gjithsesi jo un kam dy gimnaze shumë në shtëpisë dhe më ndodh her pas here, tani ndoshta o plagëm neveri dhe i vëmë rre, por shumë se këta çunë kur dalin nga gjimnazi, sido që janë të gjithë nga dy kohë ka mbi mua, mm. të gjate kështu, penvegjël, janë të vegjël, duket se janë të vegjël, janë mund të jenë vit 3, vit 4 gjimnaz kështu, akoma suka, bune un skalarmë brisk e etje e etje, edhe gjëja që bëjnë kur dalin, momentin që dalin, si mm. duket kanë ndëitur ku ti un 1 a 2 a 3 orë brenda, e tak nzerin ndezin cigaren dhe ecin Se i kanë, kur isho unë, partën cigaret janë të sabondezurë, nuk janë bishta, janë që të gjata Edhe, e shikoj atë edhe së simë duket, a shë të rrinë sa që janë ata A shë të rrinë sa, sa që janë ata, për në edhe dhe nuk janë të rrinë, por na duke neve nga që ne o plakëm, por Ajo pami e tyre me cigare, që ofshin, dhjemë kam parë më shumë, edhe gotësa, edhe gotësa është Një jo, e bukur Paret. Kështu, mirë, këtë jemi i baspar në krybin e mqesit miqtashu kemi i pyet i për juve sot Qfar e bën një njerit të pasjelshëm? Cilat janë në tisa nga dheprimet, gjera që mund thot, cilësit që e bën di kë të konsiderohet i pasjelshëm 069 27 222 para for kuva bashkë me Ana na klab tani në Wicked Games Muzik Mishtë këni janë në klubin e mëgjesit Mishtë da shërdi ebë njërë është sot me këngën editës Kujtesë për da të gjonë një atë Ashtë ko atë një për anagramën editës sot me Unë e kam gati, japim anagrama, në e Arma mm -hmm. metal është anagrama për ditën e sot me Arma metal Që është Cituash Ma federa linga cila Bëhen armë, abe, mm -hmm. armë. Arma me pjesë ka darën plastikë, metal. Po. Arma metal. Arma metal. Ës anagrama e ditës sot me 0692070222, 0692070222, miq. Ës koha për të vrarë mendjen me anagramën. Kujdes, kusht e gjeni para i fiton në një një orë nga primi muajës. Faleminderit ojta. Faleminderit ojta. Një orë nga primi muajës, miq. Kam mi? Nice. M'u deli kë eja tepër. <laughs> të del një e tepër? Arma Metal. Mhm. Mm 069 20 7222, dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani emrin për të qenë fitues. Kujdes miq, Arma Metal, shikoj si e kanë gultë fituar. Shikojmë. Tuat ha të letrën <laughs> po sa. Se ha dot. Okej, okay, mirë, ehm um, 0-69-27-22 Do të thot që i pari Do të fitohi orën Nga mishë tante primi moqës Kanë dushanin mungjitur me librin universitar Se që një mm -hmm. tradicionalisht Ati dhe është koa e dhuratave Kështu që mpanin mend primi moqës Dhe në shumë i mirë për dhurata Të janë e zakonshme Orat Se që thamë me parfum dash që Orat një në shumë i mirë për, për qiftet për Apo ja mm -hmm. Mm -hmm. I një digun dhe një qiklajmet Panë Po? fa fa asun më tani dias një kam qe premten që jam ndar nga kjo boto po sa i përket lajmeve lajmeve me personat tre me hola ja këtu jam çka ke bërë që nga premka ku ke qenë ti njëra ke qenë në Tiranë thjesht e, jo, <këtë> <laughs> <laughs> e, e kam fikur televizorin dhe nuk kam dashur nuk kanë më djegën nuk e ve ja ka, ka, ka kaj problem po turm s'di ja nuk e ve ja sa ti problem kam par pak thjesht po pyet sa turm s'di këtu që i hodhësit Pash vetëm pak bevitin. Ishin ca këngë bukra. Po ishin edhe ca këngë me ta drejtën, e unë sjam si as muzikant po ca ato këngët ishin. Ato këngët që kanë uh, që kanë tinguj nga instrumenta që nuk e di se çan. Më vjen dysh. Ti në kompjuter, e, e bë <laughs> synthesizeri do, ku duhet të shaj ai. Po po nuk e di ato këngët ato ato tinguj dashum të mund ta quash as tallavata, se s'është po Po, e kam qef këto, këm këtë që digjore që kitarë është kitarë, pjanoja është pjano E tjere, e tjere, mm -hmm. tjere. e tjere Pak shumë, pak tradicionalisme këto Mi qëta të, e... Aurella Gantë që fitoj po? Tam Aurella Gantë që fitoj Mua nuk bërqeva jo më shumë, se sa... Se sa... E, një këng tjetër mm -hmm. Po, nuk duha ta tani njësë ashtë Kisha një tjetër preferuar unë Po ka më shumë dhe Aurella Se dhe Aurella, për ata dhe që prefer Në ishë në një mandje në neisa, të pikë Në ishë, e, në ishë. Kaloj, Iku. Uh, Pipo Baudo ishte atje mm -hmm. Se një afare Se më në fundë kishe, kishe lënë bujë në flogëve Dhe ishe lënë të Që dalë në original dhe më dhe që është një thing komplet e barë Vetime që, që ishte që asë as shumë nga këtate që ndihin këngur manxike të rinë për shumë Luqenim fare se kush është Pipobaldo? Ne kemi nostalgi sepse ne e kemi ndjekur të paktën. Dikur. Ne po, ne ne plejsh po, e kemi ndjekur. <laughs> ne su, njith, nuk kemi ndjekur në një çdo televizorë ja. prezantues. <laughs> po duan them tash i një që është 20 vjet më shume. Ka idenë kush ja, po <laughs> <laughs> është Pipobaldo? Jo, allë ne ne po harrojmë. Dhe sa vi. Po ramen po. Sa të sillin në një në një, një nga këto nga këto leventet, do thoshë ngjyshim që janë tani, po Pipo, kusht që plaku, kusht që plaku Plaku, kusht që plaku me E nejse, oke okay. Mir, um, Igu Arma metal, është anagrama për ditë e sotme 069 207 222 069 207 222 Kishe një këng me Belfi a, a, Me pa, selfie dhe, nga, dhe me Belfi tam. Ajo ishte Mosi rrut buzët Yeri është thjesht si es. Edi zonën Belfi, është fotografi prapanicës. Edi shumë mirë se çfarë do të thos. Po, më ndin ti bën një foto prapanicës edhe shi ta nxjerrësh që ta shikojnë gjithë bota. Ë, uh, edhe kjo ishte ishte text konge. Po, text konge, s'është mund të them këngë. Kong, mm, text konge ishte, e, me, me fotografinë prapanicës. Nice. <coughs> Wam, tani në klubin e Mjesit quhet Last Christmas kjo dhe çdo herë që vjen uh, koha e fundvit kjo këngë. Ringjallhet, është si Lazari. Si tha Jezusi. Ço Lazarin. Ai <grym> denka të vdekurit. Op, oh, çohet edhe këkon marr me Georgjin dhe shokët. Mister Gianni ndoqënim Jeziministan shoqisht e this days going to take that trick. Ende edhe një çuna bashkore është tani 8 8 minuta ju jeni me Blendi Nieri, Altini Nolten e del Lorin si zgjhom pjesë të gjithë në Club FM 104 edhe në ekranin Club TV. Ju përshëndesim fort dhe ju urojmë një ditë fantastike. Është data 15 sot, ditë e hënë, fillim njave, për gjithu, jave për gjithë ju. Qofni një javë e mbar. Është kohë tani për të dëgjuar edhe zërin e përgjumur, zërin mysterious të Altini të ndryshuar e të tuash manipuluar në mënyrë të tillë që ta bësh të vështirë për ta dalluar se i kujtosh, le të shikojmë me të provojmë. Në fakt eherë ndodhi shumë, domethënë e papritur, po gjërat e papritura dalin ndonjëherë edhe më mirë. Nuk e di më duket sikur është hera e parë, edhe pse është hera e dytë për mua. Hmm. Nuk e di sikur është hera e parë, edhe pse është hera vetëm dy herë. Në fakt, në misionin ton është hera e dytë që vjen. Megjithëse duket se megjithëse duket se hera e parë. Po, qartë. Është është Vajs, po? Se si vajzë do. Vajza, vajzë, vajzë, vajzë vajz u gat. E dëgjojmë edhe një herë, lutem. Në fakt herë ndodhi shumë, domosdane po <të> pa pritur, po gjërat e papritura dalin ndonjëherë edhe më mirë. Nuk e di më duket sikur është hera e parë, edhe pse është hera e dytë për mua. Okej, <të> oke. <të> 069 20 7222, dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani də emrin për tëm fitues. Po. Unë nuk kam asnjë ide se më mm. drejtën. Asun. Që jemi kus mundiata. Ka shumë vajza. E kjo është bëhet mm. um, e vështirë të një Bëhet e vështirë Mirë Cua edhe gotësa Dua që të bëjmë një teter pyriti të, të një Atoj që e quen prit prit se e di janë pyriti nga laje me mishdashur Ku negër kërë një detaj të zaktuar në lidhje me diqka uh, Që po ndodha po ka ndodhur mm -hmm. Një summit jeri tani. Një disë Kinës Dhe 16 vendeve të Europës jublindore mm -hmm. Pa më di gjanë. Pa, pa, pa tjetër. Mund të bëjë që kryeministri i vendit tonë mm -hmm. të shkoj në këtë kryqytet. Pra në cilin. Pra në cilin. <laughs> kryqytet. Në cilin kryqytet. Se është... është, është me, me lulle kjo histori, se si tu është. <clears throat> nuk është shumë se... Roma, këtë unë se qëfarë, Londra, Berlini... Të janë... Janë asin që, mm -hmm. ma di Athena, i cparë, asin që. Por një mizdashë, një, një summit i nivellit lartë, midi skinës dhe këtyre vendeve, 16 vendeve të Europës juklindore, mund bëj që Zotirama të shkoj në këtë kry qytetë. 0-6-19-27-12-22, dërgoni mesajët uaja. Thuet apo 8, që do jenë ashtada po 8.000 politës që do ruajnë këta. Do survejojnë. Po, Zyrtare dhe ljarë që do të marrin pjesë atje uh, Për të siguruar Gjë dhe gjë Më mm -hmm. bërësi E prosperitet Të këti Samit i mirë Arma Metal është anagrami për ditën e sotmën. Kurt kthehemi sërish në klubin e mëmëjes, do të kemi edhe përgjigjen. E çfarë do të, të thonë Arma Metal? Miqdashujve, nëse doni ta provoni, numri është 069 2070222, 069 2070222. Arma Metal është një anagram. Duhet të rivendosni këto gërmën për të formuar fjalën. Ndërkohë, që kemi bërë edhe një pyetje në faqen tonë në Facebook, facebook.com/klubimjemëjesi është faqja jonë. facebook.com/klubimjemëjesi atje pyesim çfarë bën një njeri të pasjellshëm. Kjo është mundajeni fare kollaj faqen ton është grupi i mësuesit po ta kërkosha te oh, ballina lart Facebook oh, ja. e facebookut dal për një herë apo jo e vërtet po çfarë thoni keni seriozisjon pa... që thot mungesa e intelektit mungesa e intelektit mm -hmm. vën pasjellshum sipas herxos jaani vetë ka një gjë që, që okay dakor mund të ndodhi ngaqë s'di edhe bën ashtu si di për shkak po po qose ke intelekt Edhe ju ju s'i kujtohatem në një farë mënyre. Ë keq është kur ke inteligjencë dhe je je i pasjellshëm. E vërtet. Ai është më e keqe pastaj. Hmm. Johani sot një njerëz i pasjellshëm e bën sjellja e keqe. Oh. Citat sot nën art ndokë. Ah, okay, me fucking e paskafën citatin. <laughs> Në vjet janë se një tjetër njeri nuk të bën të pasjellshëm, thot uh, Stasi. Okej, okay, uh budaliku i përparuar, thot uh, Diti, sot në mëngjes të bën pasjellshëm. Po çfarë janë ato veprime që e bën një njeri të pasjellshëm? Ku i talloni një njeri që është i pasjellshëm? Mm -hmm. Në harbuturin për shembull, se si sillet me tjerat, në në e, e pasjellshëm është apo është të tjerë të saqë rrogun, nëse po Avan një ngënjëra zonë. Kur ti fund hundot tek tek punë të tjera, kur ti përgojon dikë për shkakun se nuk e merriton fare që me cilin as të hyn gjinje bashkë ide që ka xhellon, atë njerëz që nuk i njohim fare ë, ose thjesht njohin se fytur, pa, i njohin si fytyrë edhe i ditën merren me ty. Përhapës thashë theme shpifje ose gjëra që ti nuk e din nëse janë vërtet apo jo për ti kë. E ti bëshë subjekt të bisetave ja, të tua A ndëja për këtej Në pjesën e bronç me të tyre Sa mëre në gjithë kohës me, mm, me të tjerët mm -hmm. Mirë, dë gjemë pak muzik të një? Dë gjemë Spada Spada e ka këtë po Edhe Ellen Levone së bashku Kje qëhet cool enough Miqtashur ju jeni me Klab FM në 100.4 Ju përshëndesim all we got she's been a bad bad girl down she wants to try it all out and this will stop siguri do të kemi një mesit me një dashuri. Përshëndetje mora sanitete, 21 minuta do t'i jap një moment fjalën Oltës që të na njoftoi se cilët janë fituesit e deri më tani shëm në klubin e mëmjesit. Atë kanë gjetur anagramën është Matilda e para dhe ka thën marmelada. Marmelada është saktë Marme. 306, si mbara numëri, fitohen orën nga primë mbëqës Ka disa variacionet kësa fjale a jeri Dukë njësur nga Marmalata që e përdoret gjeshtë Po në fjallorë është Marmalata Ka që i thonë Marmalat me... Ka version e ndrysh Marmalat, latë e latë Por gjithës e si është Marmalata E dhe fitu e se është edhe një fitur Matilda Matilda, bravo, bravo Matilda Ok. Ndërkohë Alda ka gjetur që do shkojnë në Beograd. Në Beograd është saktë. Bravo. Dy bileta për Nesine Plexfit. Bravo, i qof, do shkojnë në Beograd, është është saktë. Mirë. Ë, uh, duaj të bëj një tjetër pyetje nga Lajmi, ne di shqip nëse e dini. Detain Jon kërkoi miqdashun nëse keni qenë të vëmendshëm, ndryshe nga nën klubin e mësuesit që siç pohuam vetë me goj pak më parë, dje që më parë Rasieri apo jo vetëm dje. Onm përdi mund tëm, die, se, e mundë temë, se përdi e ja. mundë këse... Një dhe paqështë e qëtë e qëtë e qëtë e. Një dhe mësë kimë përfaren e. Nuk dhimë fare që akëm dodovë. Absolutish fare. Poj, gjithë e si. Um, Atëre. Kë zyrtar e i shtetit, Tallin. Shqiptar, ka qënë prezent në inaugurimin e një call center i, që që qënë edhe një call center, mm -hmm. në pasku qënë. Në pasku qënë. Në pasku qënë. Byt e është kush? Ups. Kush? A i ka thënë dhe këtë më pëjo të zitojë se që ka thënë a i atjen, dështë a kjo mund të ndimojë. Tot, ne shpresojmë që shumë shpejtë të vim për t'inaguruar shtimin e kapacitetet dhe të këti aktiviteti, i cilë i synon që pas një vidit a ri një numër mjaft kuptim lot për këtë komunitet, rrëth 500 të rinjë dhe të reja. Sigurisht e nuk mund të lijmë të reja. Kuptajt. 0, 6, 9, 20, 7, 12, 2, 2, 2, dërgën Mëjdanshur kush zyrtari i shtetit ka inauguruar call centerin në Paskucinë ëh uh, dhe ka premtuar që kur të shtojnë kapacitet do vi inauguroj edhe shtimin e kapaciteteve. Mhm. Mm Okej. Okay? Dekart. Zero 0270222 tani nuk janë 500, por do të do të Mendo do të synohet që të bëhen 500 veta që pronto? Pronto? pronto! <laughs> në <laughs> në call center është është ëndra e çdo të riu të punoj. Okej, okay, e shikojmë tani se kush e ka gjetur, e kanë gjetur apo s'e kanë gjetur? Zërion? Po Un... kam disa alternativa në fakt. Lepta, vetëm antineti, unë jepiolta. Jo, M'kan thënë Aurela Gaçe. Jo. Vikena Caminica. Jo. Casey Tol. No. No. Ermonela Jaho. Jo. Po është këngëtare, është këngëtare. Po kanë një për të përbashkët çfarë të thoj, që është këngëtare dhe këngëtare. Mos vërtet çka marr. Ah, pra, domethënë është hera e dytë në këngën magjike, por i duket si hera e parë. Po këtë, po këtë i bie që thot. Ata dëgjojmë, ata dëgjojmë. Kujdes. Faktë herë ndodhin shumë, domethënë e papritur, por gjërat e uh -huh. papritura dalin ndonjëherë edhe më mirë. Nuk e di më duket sikur është hera e parë, edhe pse është hera e dytë për mua. Jo, nervozë më morën ato fjalë. Tanije qoftëva. A e dini, kur aty kur thotë, nuk e di, domethënë aty më duket mua tani. Mund duket sikur është hera e parë të provoj. Njeri këngëtar. A shbjernda? Ja, ja, ja, ja, më mirë. Ja, brune dhe këtu do ngushto, ngushtohet rethi. Po, sepse brunet janë janë më pak se bjondet. Apo janë më pak se sa brunet dhe bjondet bashkë. Jo, po ftasim. Brunet e këngë magjike. Brunet e këngë magjike. Seish në flokut që është bjonde. Po kishte. Nëse është e pash, po. Lloj-lloj shikam. Po sa, është për të parë, për të djegur në ditë. Mëfton po, ja, ta kesh dëgjuar, po a ke dëgjuar? I din televizor, domethënë, njerëzit e shikojnë. Po, e di, e di. E pan dgjit. Ziem te të... Facebookun. Facebooku, Facebooku po. Të shtunën ishte? Po, të shtunën duhet. Natë afinal. Po. Ës un kritik njerëzit, janë shumë kritik. Njerëzit u pëlqen asgjë më. Janë këtu totalisht, domethënë, un pa, kishë komente, por zakonisht komente të xhia Alianse, komente të mira. Pëshien Jo jo po, Komendim i rë O që knaqin të ke parkën në magjike Se vë njeri E vëton Ata që janë knaqë për përtet Kurse këta që ka më vërtashar Darin dhe shanj Se është më kollajt të shashore Të sa në shtu Nejse 8 e 25 minuta tani në klubin e mqesit um, Ju pyje se kush është Zotria Apo Zonja Zyrtar i lart Apo i lart E shtetit që ka ina gruar një call center në pasku qan Dhe largohemi pikërisht tani për të shkuar tek muzika. Kthehemi pas pak me më shumë në klub e fem në 100.4, më pas do të kemi edhe një quiz me seri. Ora tani tetë e 26.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 The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out night. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. If we build all those bridges, don't watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, it's that scuffle of talks, and there won't be a party now with the weather in front the shallow works through the shallow works through the faint will go and through bit down low the shallow works through the shallow works through the, the faint will go and through bit down low heading deep down we slide without no seeing around to climb heading deep down we hanging on to Dhe tani, ai, ai, ai. A e dini se? E dini se? Dhe tani, a e dini se me jerin në klubin e mëjesit. George the Great Dane është qeni më i madh në bot. Ai është 213 cm i gjatë dhe peshon 114 kg. Qent mund të japin fytyrës 100 shprehje të ndryshme emocionale. Pemët janë në gjendje të lëshojnë sinjale për të lajmëruar pemët e tjera ku sulmohen nga insektet. Një macës shpëtoj pa dëmtime kura jora nga kati 26 i ndërtese në Manhattan, ajo i quhe i laki. Persona që vërapojnë ose kryen së paku 30 minuta u shtrime në dit, kanë një koficient inteligence 10% më të lartë që ata që nuk bëjnë. Si pas një studimit e Harvard University, njerëzit e papërshëndruar ka mundësi që t'jenë më kreativ. Bill Haast për shumë vite injektoj një gjakun e ti helmë në përke, Kjo gjë e bërja të të jeti mund dhe i helmi të gjarëpërit. A jetoj për 100 vite dhe gjatë kësaj kohë i mbi jetoj 172 kafshimeve të gjarëpërinve dhe në më shumë rast dhe dhuroj gjakun e ti për persona që ishen kafshuar për gjarëpërinve. Nëse trupi i një njeriu pas vdekjes vendoset në frigorifer kriogjenik, ai mund të konservohet ashtu për 10000 vjet. Vlera e kësaj procedure shkon 250000 euro. Rekordi i martesës më të gjatë në botë është 91 vjet dhe 12 ditë. Personat me sy bojë qielli shohin më mirë natën. Lopët prodhojnë më shumë qumësh nëse atyre u vjetë të dëgjojnë muzikë klasika. Në shtetit e bashkuara ka më shumë shtëpit të lira si sa njerës të pastre. Si pas një raporti të kombeve të bashkuara, privimi i njerëzve nga lidhja me internetin përbëndë sënim të, të të drejtave të njerëjot. Si pas një studimi të fundit, më shumë se 90% e njerëzve ka në playlistën e tyre këngë që cilat nuk i dëgjojnë as njëherë dhe me gjitha të nuk i fshinë ato. This is Club FM 100.4 FM. Edhe 93 minuta miq dashur, ne ju përshëndesim. Ësht fiksua tani për të filluar edhe Quitsin ton me seri. Ë uh, do të jetë sot nga Rusia. Po, nga Rusia. Shkrim në Rusin, pyetje të ndryshme nga çka ka lidhje me Rusin sot në klubin e mëjetësit. Kjo është situash tematika. Kjo është tematika e Quitsit me seri tani. I fillim fare, i fillim me të letra dhe do të vim duke e rritur pak volumin e vështirsësisë aty. Fillim fare ëh ish organizat spionazhi. Kujdes. Zero 10 20 7222 më i shpejti fiton ish organizat spionazhi në Rusin. Në Rusin. Po. Gjithmonë lidhemi në Rusin. Kuptoa. 069 20 70 222 22 dërgoni mesazhet tuaja. 069 20 70 222 22 069 20 70 222 22, është ora tani tetë e 36 minuta. Dua t'ju tregoj uh, dy histori të vogla nga janë ato historitë fund vitit, histori nga ato që të ngrohin zemrën, mm -hmm. siç do në fakt vinë të dy, ha, ja, nga dyqanet, janë edhe madje jemi tek tek arkat ku paguam fundfarat. Një sërinë e parë, të akojmë një grua që që që vetë Gjeni Karpen, e cila ishte shicjarë, këta aria pra mm -hmm. Kur vjenë ati një zotri, i cilin këshë mbushur atë karocën e vetë, ishe një zotri moshuar E të do të blindë të gjëratë ndryshme, me sture këshë të ushkime Dhe vjenë një moment që në basi Gjeni uh, i ka bërë pip, pip, pip, i ka të pip, pip, pip, mm -hmm. gjitha Dhe i ka thënë, ka brata, se shë bërë një këshu ato Në imagjinë të vogël, e ta thon fikse pasaj, atë numrin, se si, se mm. sa delë gjithë. Dhe ka dalë që sotria është 40 dollar mangut, me lekët nuk kishte. Plaku, mm. nuk kishte lek. Mjaftueshëm, nuk kishte dollarë mjaftueshëm në këtë rast, a, se kërë ka kanë ndodhur në Rotterdam të New Yorkut, më mm -hmm. shkra fjalën. Ë dhe Jenny, atëherë nxjerr portofolin e saj, edhe e, sepse e, thot thot më von, kur e kanë marr në intervistë për për lajmin që shkruajtur. Ë mm -hmm tha ai filloi të hiqte taqëra, tha mirë, ta th mi hiq çikton. Edhe filloi të ishte ushimën, domethënë 1 2 3 4 5 artikuj që të zbrinsta atë shumë në 40 dollar sepse nuk i dilnin ato. Ëm, uh -huh. um, edhe këo ka thënë pritika, domethënë një sekond dhe në atë moment ka futur paratë vetëm. Këtë e ka vënë re ë uh, klienti që vinte pas plakut, i cili ka ofruar xhenit nah", uh, i pra të, por, ka thënë, "Naj, ka thënë, këto të merri ti 40 dollar nga un për atë, por këo ka thënë, "Un nuk mund t'i marr." se kemi e kemi në punë të palejuar që të marrim para nga për çdo lloj arsyeje tjetër nga klientët. Ëm um, megjithatë ky zotëri ka insistuar që të takojë menaxherin dhe aty të situosh uh, është marrësh e gjitha se çfarë ka ndodhur uh, për uh, për histori shumë e bukur. Historinë e Jenit që ka nxjerë 40 mm. dollar. E nuk është se ka bërë në një këshu Po themi, ka frërë një borie Të të da, të da, të da, të të të Por që umorëve është doli dhe Historia tjiter të të është në shumë parash Goxamë e me e rritur uh, Një zonjë Ka që në një duxan që që të Toys Arras Që është duxani kresori lodrave Për fmi në Amerika Një duxanë gigant Kuj që në zdoj lodret mundshme Që mundshet shkoj mundja uh -huh. Dhe kjo... Uh, ka dashur që të paguaj, ka shkuar uh, atje dhe i ka thënë sepse ata kanë një mënyrë, uh, si thuaç, veres... veresi nuk nuk, nuk nuk e di nëse është ella. Tamam, po juet layaway, uh, kur ti nuk ke para mjaftueshëm, ti i jep informacionin tënd dhe ata të lënë që të blesh sa lodra, uh, edhe pa i pa, pa i paguar. Dhe ke një afat. Përtaktuar që të vish, mm. nuk insta mam karta kreditit apo jo, asoj, por zh dyqani vet, që ti jep lodrat, uh, por të mbani informacionin dhe thotë ke deri në, po themi mars, a ku diun tani? Deri në çeshon që like të paguash uh, këtë shumë. Zonja, ka qenë një grua plan, ka vajtur atje dhe ka thënë, "Të lutem" ka thënë, "Më nxirin çiklistën e gjithë njerëzve që kanë bler lodra mm -hmm. pa paguar. Që s'kan pasur të paguajnë." Po. Dhe ja kanë nxjerrë ta listën, ja janë Kjo është që kanë ata, sigurisht pa i treguar emrat. I ka thënë, "Duat të paguai gjithë këto." Wow. Dita e njëjta ishte rreth 22000 dollar, e gjithë wow. shuma. Ëh, uh, se dua të, të shpëndam, pra, kjo ka pasur klient shumë që i kanë i kanë marrë pa paguar. Lodrat dhe zonja Plak, emri i cilës nuk bëhet, uh, fakto nuk e kam këtu. Ajo ka edhe një slogan të vetin, mm -hmm. nëse e ke jepte. Ësht slogani saj. Po mos e ke shkuptoni goza. Nëse e ke jepë, jo, është. Jo, jo, po them. Ëh, hmm. uh, është slogani i, i që ajo ka përdorur uh, <laughs> për uh, për sa edhe kjo është marrë vesh. Pra Ma thye njëri, një zëdhënës për Toyza Ras, për dyqanin e lodrave dhe ka thënë që ky nuk është rasti vetëm në në Uber në Massachusetts, në një tjetër, në një tjetër situash tik uh, uh, të këtij mm -hmm. dyqani. Dikush ka paguar në një tjetër mënyrë, ka dashur paguaj të paguajë gjith, uh, të gjithë rradën. Te tet klientë ishin para tij. Ta. Ka dashur të paguajë, ajo ka arritur në një shumë prej 1200 dollarësh. Po ai ka thënë, "Mfalni, mfalni i fundit rradhata." Okej, okay, mbaj rradhën. A mund të paguaj un për gjithë juve? Për gjithë. Po. Për wow. gjithë juve dhe wow. ka ka paguar. Kështu që janë acte të vogla bujaria. Bujaria që ndodhin në prag të festave, a, edhe kjo na çon detyrimisht që të përmendim edhe maratonën e dy të klubit nishdashur që do të ndodhin midis datës 22 dhe 23 në klubin e menjesit pikërisht këtu. Ne do të fillojmë programin në mëngjes, do ta vazhdojmë gjatë gjithë ditës, do bëjmë edhe programin e ditës tjetër në vazhdim. Do t'i marrim hua edhe një or orgeses <coughs> për të thyer rekordin, por gjithashtu uh, shpresojmë që edhe ju të thyeni rekordin e bujarisë uh, duke dhuruar lodra, libra dhe rroba për fëmijët në vështirësi ekonomike këtu në Shqipëri. Ne ti shpërndajmë ato bashkë me buzqeshjet, pastaj uh, aty ku kanë më shumë nevojë që fëmijët e atyre familjeve që nuk kanë të mos të mos u mungojnë bushesh edhe gëzimi. Në fund viteve ju e dini, kalamajt kënaqen kaq shumë nga lodrat. Kështu që le të mbledhim sa lodra, ë qofshin të reja, qofshin të përdorura në gjendje të mirë, le të sjellim që të gjitha se ban struktur, unë do sjell, jeri do sjelli, Altini Olta Lori patjetër do sjellin ata, por edhe juve që të gjithë jeni mirë pritur ne do t'i hapim dyert gjatë gjithë ditës natës, midis 22-shit dhe 23-shit, kështu që jemi tek rokni. Sot java, i bie sot java. Si sohemi avle do jemi duke nisur në këtë orë do ishim në orën e dytë dyt. mm -hmm. të maratonës së klubit. Karol Miralt vjen tani, kjo është 10 men. for about 2 days now and i uh i want to see you darling i really do you know because i think of you and uh, all of me kind of goes a little bit crazy so uh, i believe it's a match darling you should phone me and we will have a night in the car so that neither of us will ever forget a beautiful evening of last paradise you can make it nice call me back on riverside fort will be nine shout out The center of Tirana To listeners across Albania and the world The morning show with Blindi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 Ora është 95.10 minuta Jeni me klubin e mëgjesit në Club FM 100.4 Dhe në ekranin e klub të vës Jurem një ditë sa më të bukur dhe të mbar Dhe ojlta do të në javë fituesit e radhës Më mm në -hmm. fund të kanë që të rëzërin njeri është Orgesa Zaimi. Është një dia, unë e xagjëtoj për vete. Eksakt. Un, unë nuk e kisha gjetur. Në fakt e herë ndodhi shumë, domethënë e papritur, po gjërat papritur e papritura dalin ndonjëherë edhe më mirë. Nuk e di më duket sikur është hera e parë, edhe pse është hera e dytë për mua. E shikon? Po, mm -hmm. po. <laughs> është e qartë thirr. Po. Mirë. Atëherë fituesi Eltoni 788 i mbaroi numrin, fitues i kurs joft. fotografie te Card Center Tirana. Atëherë kush ka qenë zyrtari që ka inauguruar një call center Në pas kushan Ilir Meta E sakt E sakt është Belinda fiton 2 bileta për në Cineplex Bravo i shofë mirë falimin derit shumë Tani në lidhje me prit priset e dit O të bëjmë një tjetër pjyt e mishdashur Duam që ju të saktë soni Ditshka Në lidhje me këtë lajm Janë bërë Akuza të një pas një shme ndaj Këti personi Në lidhjen me rezultatet pozitive Të testit të dopingut Të pesh ngritësve tan Êshtë akuzuar këj person pra, Cili është personi Që është nën akuz Po themi nga Ish bashkëpuntorët e ti Që kanë tihmuar me trajnimin Kamë përshypën unë të, të pesh ngritësve tan Kujdes pra 069 207 222 22, 069 207 222 22, Kush akuzohet Si njeri u që mund tuket he Hedhur të të Ata gjenë keqe ati në Në ushqim A në PIA, kushe disësit Diko. 069 27 22, 22 069 27 22, 22 8 e 52 minuta tani Në klubin e mëgjesit Pyetja është për juve Mundë të i përgjigje një antjelë E të qikojmë se kushe fiton Ndërko kam një pyetje tjetër për olëtën olëta Qfar kanë thënë në lidhje me Agencin e spionajit Organizatën spionajit KGB. KGB, sigurisht, bravo, shumë lehtë. Bravo. Do thon Freddy fiton dy bileta për në Cineplex. Mirë, miqdashur, ne sot jemi duke bërë një seri pyetjesh në atë që e quajmë Quiz me seri që ka një tematikë. Tematika është Rusia kësaj herë. Dhe pyetja e dytë është gjithashtu Ë bukur. Ka të bëjë me mënyrën se si Mhm. Mm Çuhen në Rusi astronautët? 069 2070222 dërgon mesazhet tuaja. Pop. Spaceman. Mhm. Mm Ëm um, tani, uh, si ju e njoheni Rusia Arsenalna oto të shpyurit jam tete 53 minuta tani në klubin e mëqjesit. Ikonkoa. Ai do të shpenjë. Pop pop pop ka ka ecur përpara. Ndërkohë, ëh uh, miq, dua t'ju kujtoj se në faqen tonë të Facebookut gjithmonë mund të gjeni aktivitet. Po, faqa e o në Facebooku të është facebook.com, fraksion krupimgjesit Facebook.com, fraksion krupimgjesit, mu da kërkom një ati lartë Edhe i gjeni kolaj, pas taj se... Kundu, oh, shiko kush më doli Por gjesë asajin Që ishte edhe përgjigja e sakt E kujci tonë për ditën e sot dhe mirë uh, Qfar e bën një njerit pasilëshëm, është pjurit ja Jeri e tja, ka shkojtë atim Çfarë e bën një njeri të pashtyeshëm? Ju mund na tregoni rastet tuaja përshëhum se çfarë uh, e bën një njeri të pashtyeshëm? Uh, dhe ka nga më të ndryshmet, po janë disa sjellje që tingrejë ato atë pashere. Ëh, uh, edhe janë për shkak se ja, përshëhum Miljani uh, mm. thotë sjellja e bën një njeri të pasht. Fjalori thotë erigenti. Po, fjalori mund të jetë Diti thotë budallëku i përparuar. Ja, dhe kjo është. Tjetër budallëk, më i përparuari. <laughs> dhe ai prapa <laughs> ruari. Nice. Um, Clemas Fuck, tani është kohë për muzikë në klubin e mëngjesit. Do të kemi një lajm edhe orës 9 me Jonon që është këtu Three Doors Down, o, Bravo Three Doors Down. Kjo quhet When You're Young, kur je i ri apo e re. So far away from new and where I'm going. I'm trying hard to find out why him they all say that I don't know what I'm doing I say they don't hardly understand why can't 3 5 6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 ani anë grupinim çisë dorës 99 minuta bashkë me 90 të mbarojmë. Ne jemi çdo ditë me ju nga rastet e 90 të thunë valët e klubëve Fem në 104 edhe në ekranin e klub TV-së ku përshëndesim dhe ju urojmë një ditë të mbarë përpara, zgjita e parë e javës ut e hën datë 15. Iku të dhjetori. E kapëm edhe një muaj tjetër. Food and Jet, a, edhe përshëndetje. Kemë pyetur më ish dashur se çfarë çfarë e bën një njerëz të pasjellshëm. Um A dhe arsyet që e bën një njerëz të pasjellshëm mund të jenë janë të shumta. Po, nga nga më të ndryshme. Po ndërkohë, nga ato që diskutojmë shpesh është edhe higjiena personale, për shembull. Është vërtet. Me Divenoltin po e diskutoni këtë. I pasjellshëm i pasjellshëm. Jo, i pasjellshëm. Ajo ato bëjnë edhe të papastër në fakt, po ndër të tjera. Okej, pranoj, pranoj. Qose ti e bën, po dhe dhe është e qartë, është e qartë, është e qartë. Për shembull, nëse lëshon gaz, ëh Në autobuse, she pasjesëm apo jo? Ajë është i edukuar. Po. Po s'e ka të bëjë me kjo me me një gjë në personal. Po mirë, fami, ç'do er, të mm. thuash ti eksaktësisht shtohta që kur dikush është i palarë dhe pa. i papastër, de kjo për shume në zyrë mund të, në ambient të, të përbashkët për shembull, është mm. ethëshme. Një koleg, për shembull, nëse Altini vjen i palarë këtu, Të katër dhe tingolon, mor, në të katërt do jemi. Është e bukur atë ngëllon ti pasi Ronaldo. Po, mëson Ronaldo i jeni. Ju do të lash gojen pasi Ronaldo. Po, Ronaldo-n e kam kolegaj, nuk keç kuptohet kurrë me mua, të them që. Pa mirë. Nuk keç kuptohet, apo thashmos nuk ka të bëj me edukatën kjo. Po, kan të bëj me edukatën. Okej. Sesh në edukat që ti ti je i pastër. Tash edhe Volta sigur ka një ashtu, nuk e di, nuk e di Jalti, nuk e di. As debat ky është shumë i fortë midis te dhe edhe. Gjithsesi fal Zotin. Jamë shumë jo ka të bëj edhe edhe edukata deri mi diku. Midis heshtjes altinit. Po jo, është diçka tani higjiena personale, është çështë edukate. Absolutisht po. Ja, jo, jo. Ju që laheni e dini më mirë. <laughs> <laughs> ja, e ashtu që Zoti e digjit lajmë këtu, ja, kështu që s'ka problem. Jo, nuk ka pëlqyer klasa e parë. Pastaj jo, do të thosha për altinin, altini lahet sigurisht, por altini ka dhënë që altini the sigur mos lahet nuk jene. Ajo është pastaj një plus edhe aty, ja ti net, që jo çdo kush e ka. Po prandaj po them, dakor, dakor. Ne sepse fondesim të gjithë ata që nuk lahen, kudo që ndonë. E tashin mirë. Olda që nuk i emërmë të përveç usve, meqenëse deri këtu mund të. Hapë Olda tash i. Tanë shpresoj të jemi dije dhe nuk po përmend emrat vetë. Jamë zgjas. Olda vir. Dash doku? The sht, to vërtetën, si model oltasi e pasjellshme në momentin që, nukon... <laughs> që ësht, ësht, ësht nuk gumon. Kjo që bën tani është është është nuk kalova pak të, e, e, e kalova me kufirin <laughs> <në mirsielis. laughs> die, me e mirësjelljes. Nuk do të them e pasjellshme, por edhe e mirësjellja nuk është gjithsesi. Ëm um, Unë e dhash mesazhin. E mora vesh. Falënderit atë. <laughs> mund të thashë më shumë. E ke qenë ndonjëherë ajo aq sa pone? <laughs> Sigur nuk kuptohet mjaft lloj mesazhi. Ishte një ishte një ishte një biznes uh, që ishte hapur para çakosh në Shtetet e Bashkuara ku njerëzit uh -huh. uh, pikërisht për uh, për arsye të tilla, nga që nuk donin që të bëheshin pasjellshëm, e ti thoshin dikujt që të vjen goja er, për shembull. Uh, ky shërbimi Ofronën të pikër ishtë këtë Që t'i shkojnë të këta Dhe thoshe mm. uh, Duam t'i bëjmë durat Një kolegu në zyrë Një uh, Kutu ndash Dhe bëjmë në t'i shkarë Që ishte për aromën e, mm. e, e gojës Tam Edhe i vindë të ashtu t Nga njërës që të duan e të respektor o, i një Nga <laughs> se nuk një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n ë uh, dhe pagonin dhe para ekstra që të vinte përmes kësaj, domethënë që edhe të mos fyjej teatri, të mos uh, mos lëndoj, e gudun se çfarë por edhe këta mos shkatërroheshin më nga nervat. <laughs> Mirë, okay. ë uh, Olta. Ktu jam. Astronaut në rusiisht. Më kanë thën kozmonaut. Kozmonaut është sa, bravo, kësar, bravo i shkofku çka kanë. Uh, më i ku Më i ku Më i ku arbri 088 i baronomri, 2 bileta për nësë në krejtë 088 arbri Mirë, do bëmi të tërpivit edhe kjo ka lidi me rusin mishdanshur Kujdes Kdoca Kënë gëve me mm. historinë e rusis Në e farë forme Sepse duam Cila është baras vlefshmia mm -hmm. E mështë Për adresës ta në Rusi 069207222 dërgon mesazhet tuaja. Kjo është e barazvlefshmja e për adresës në Rusi si thua? Si thua? 069207222 i jeri thotë se është numri i ul 069207222. Do të gjë, oj ta kanë fituar së tërë? Pastaj. Pastaj. Okej. A browser ka fituar? Dy <laughs> bileta do fitojmë okay, në çështje ja atë. Themi në klubin e mërgjësit. Pastaj, miqdashur, në KMFM në 100.4. what it really is I T shinon 9:23 minuta jeni me klubin e mëxjesit në klube fem 104 dhe në ekranin e Club TV sot është hën data 15 dhjetor ju urojmë një fillim jave sa më të bukur dhe të mbar ku do të ndodhemi. Hey. Ndërkohë ulta kemi fitues për të dhën? Po, miri kemi. Na trego pra. Atër kan thën Caresha. Për bravo. Fundit është Emiliano. Fiton dy bileta për nasin e Flets. Caresha bravo Emiliano. Në per anoresh në. Na ridh kan pason dikur tani se ata e morën në, E morën për gjithë gjentari Nga Rusët Nga këta e kisha fja në rusët Nga revolusionarët Nëjës, oke, okay, mirë, mund të bëjmë një tjetër pjujtje Mishtë ashtër, kjo ka lidhje që të ashtu me rusin Kujtës, mund të këtë, këtë, këtë Një lidhje të rëthorët të E dhe me muzikën mm -hmm. um, Autor Rusë dhe park Në moskë 0-6-9-20-7-2-2-2 Dërgoni mesashtet uaja Shkrimtar Ruspra dhe park, park në Mosk mm -hmm. Po bërë edhe një Ndihme zëfogrativu Tha që mund të ketë të bëj edhe Me, me muzikën Ok, gosat kanë një fjall Jemi gati për Sharadion Dhe të, të bëjmë Dekord Atere uh, Tua gjejmë alëtin Bërë gati Nisë Sharadio Loja i që vendos djendë kundur vajzave Në kërkim të një fjallet të vetëme Atëherë gjotha. Mhm. Ehm, um, afëra juaj është është një, nuk është send. Jo. Ja. Jo, është koncept jeri. Po, teknikisht mund të themi. Ë? Pakaj si. shumë. Pakaj shumë koncept, pakaj shumë koncept. Shum është nisi? Nisi. Jo, ta mam disi. Jo, ta mam jo ja. jo. disi. Është mendim. Është diçka që bëhet. Është sjellje, është diçka veprimi dhe veprimi. Një veprim, veprim, veprim që bën njeriu për njerin. Jo, nuk ështëimmersive. Përkundër, bëhet nga njeriu për njeriu. Ngajëriu për njeriu, është të pështyrit në surrat. <laughs> jo, ja, okay, më provojin ja, tash kushtet. <laughs> negative apo pozitivë? Negative, negative, negative. Negative negativ. negativ. negativ. ka të lidhje me temën sot me me të qenit i pasjellshëm. Po. Ne ne, se... ne cilësojmë si diçka të pasjellshme. <coughs> diçka pagohen të bëjnë një gjë të tillë për shkak të dikur. Dikur po e do tani besoj këtë. <laughs> <laughs> po. Pulti si gjë. Çare çare s'a dim. Po ndaolta dikur paguheshin për të bërë Ose më duhet po. të shajë. Sa ishte çfarë filosofeti? Së fillon me S. Fillon me S. Po. Vazdon me P për shembull. Sa merrin lek kur të kanë shoqëri, ja bën oh, një karerë. Okej, okay, dakord, dakord, dakord. <laughs> bravo, bravo. Tan bimë kafen e KGB-n domethën. Po, po, në një fa mënyrë. Mm -hmm, mm -hmm. Mirë, faleminderit. Faleminderit ju. Okej, okay, bravo Altin, bravo. Sa shpejua gjete më shok. Më um... befasoi Altinë. Sa e di ti? Sa e di ti Altinia anagramat nuk kanë po sharat jot. I godet. Po. Minërë, um, atërë, duatë bejtë një mpjënët i nga lajme të miqdashur Kjo është diska që është theksuar, e vetëm në lajme Por edhe në rjetët sociale Krye Ministri vend, ma të dje uh, e, e ka promovuar në Facebook Do mm -hmm. është adhe në Twitter Nuk e di Por pjëtja është Qili është a fati i fundit Qili është a fati i fundit, ka një datë Për... Uh, e rregullimin e gjithë marrëdhënieve pagesat për uh, e prapambetur, e? e prapambetura për pensionet. Mm. Ke parasysh? Tah, hyjës s'kan paguar atë detyrimin që ke, kontributin pra. Cili është afati i fundit për të paguar pa kamatë të gjithë detyrimet e prapambetura, atë munguara në lidhje me pensionet. Kujdes, kjo ka të bëjë me vet punësuarit mm -hmm. në buxhi. Po pyësim për datën që kryministri vete ka theksuar në Facebook në vetë se është data e fundit. Kujdes. 0-6-9-20-7-10-2-2-2 Kur të themi do të kemi edhe këtimin e sharaadjës, unë dhe atini do të mendojmë një fjallë taninë e të qikojmë nëse vajza do tjenë ashtë forta sa ne për të gjedur fjallën e sharaadjës. Tanin e shkua për të gjuar Pharrell Williams, kjo që qëhet Gust of Wind dështë 9-27. Try to fight it Just so when I learned to ride it But I didn't know Oh, I had to let it go Like a bluster wind You hit me Oh, sometimes yeah. Like a bluster wind hey. You push me back Once in a while Mizogenia ndonë kur vimëm mjeset 9:31 minuta në këto çaste miq, ju përshëndesim ju orientit fantastike. Unë jam blend në këtu bashmejerin Artinin 9 edhe Lorin, që më mjeset më nga ora 7 mm. deri në orën 10. Atëherë, olta le të japim mënat e fituesve deri tani shëm në grupin e mjeset në lidhje me Rusin për shembull, ku itin me serin që ka të bëjë me Rusin, përgjigja e saktë është Maxim Gorki. Gorki pa Gorka se Maxim Gorki edhe shkrimtar edhe park në Mosk. Berti fiton dy bileta për në Cineplex. Gjithashtu i i përmendur tek Wind of Change Mm. Ja, -hmm. skuqp jamë sat. Okej. Okay. Së tashi kanë një live musical. Ndërkohë që fjala juaj ishte Spion, aha. Uh -huh. E ka gjetur Andrea, dy bileta gjithashtu për Nacineplex. Fitues tjetër për zgjend, për këngën e ditës, mm -hmm. kemi Bledarin, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo. Pas Njërka, e është të dorata për sot Jeni gati për se radion Neve jemi gati, Sami. e kemë nduar mm -hmm. një fjallë Goca ju dhe të e gjeni Qunë dhe goca në të gjimë Nëse e gjeni do të fjallën tonë Për mes pyetive që Olta dhe jeri do të bëjnë Atëherë mund të në shkruani Në 069 27 22 I pari fiton E provojnë Êshtë një koncept? Jo. Ja Êshtë një send? Ja jo. jo Poj një gjë që hajtë Ja, um, nuk është i lakë, në fakt nuk është e ngrënaulta, për... Po. E, mund të... është e dëmshme. Po, është e dëmshme. është e dëmshme. Rjetin <laughs> diri... është diska e gjallë? Ja. Ja. Mm -mm. Nuk është një bimë, do me të ja, thëmë. Jo, mund të jetë bimë. Dani, kjo i gjëja është mm. në vetëve të një, një koncept që përfshinë shumë gjëra brënda, do me dhe në shumë gjëra mund të, të kryë. Si � me edhe mm -hmm. metal ish hekur, është bronz, është bakër, edhe është metal. Kështu e u, dhe? kemi dhe në këta? Si jeri, mm -hmm. tjera, <laughs> oh. Sa <laughs> të a, ja, so, të shkaut shuk jeri, përsham. Tu është kaut shuk, përfëshjet të as tjera, kompjuti. <laughs> <Tane> do <altime laughs> të dratë. Sa të komplikuar. A i, a putikodë është. Ta në ti, a ti me të shukë, proga. Përshy, bo, është të element kimik, do me son. Jo një element kimik, por shumë element kimik mund të jenë të tilë mund të jenë të tillë po hmm. shumë element kimik mund të jenë të tillë ajeri në afruar bravo i qoftë mund të shërbëjnë oltai afruar shumë po <laughs> apo s'falet është diçka dgjoni gota është diçka është diçka anti dgjoni është diçka që intrigon intrigon dhe ka edhe ka qenë edhe pjesë e po themi veprave të mëdha atë letërsisë botërore të dramave Uh, a shkëptiane të do të thonë kupton uh, hyn edhe në këto madje edhe tek prrallat për shemb legendën këtë si element ë uh, është një element negativ negativ element negativ fjellan. negativ i dëmshëm i dëmshëm deke prurës mund po po po bravo mos na do të lëmsh ë <laughs> një element negativ i dëmshëm deke prurës i cili gjendet qysh nga prralla e h bravo ojta saktë jashtë ti jap gjini në mjetet e veta <laughs> Jakuzinjev nëtet e veta. Kam lezuar shpinat nga fundi. Fillon me hëmojti. Hë, po po po, dali bora. Kur mrzitësh eri nga kjo botë. <gjitur> dhe kur mrzin, dhe kur të jesh mrzitur shumë. Mos e bëni ju. Për herë tjetër, djathas lart kërko. Ë? Po. D'accord, d'accord. Në një sishe do jem unë? Sa shumë e komplikuar ju. Jo, e komplikon ne. Jo, pse? E komplikon. Al tini në timoj në fakt i eri. Është i kauçuku tha. Po. Të siera. Po. Me detur aldhini nuk është ju. Ju ndihmoi thonë. Jo, t'ua bëjë juve mm -mm. gjithë ato gatshme. Kujdes tashin. Do nei, vërtet seriozisht. Vë po, seriozisht ai na ndihmoi për termetal. Jo, jo, un thashë, si metali që përfshin brenda shumë gjëra, hel mm. mund të jetë nga fosfoksina tek pa po, prapo. Kujdes tashi, çfarë? Tek antrax, Me antrax. Ai antrax, bravo. Është ato ndryshën pa. Ashtu. Do na kën di mëur pa. Bravo. Edhe gjëra për shkakun që Esbestos, që është e et tjetra Atere, um, lërgojemi për një moment Lërgojemi Këthejemi së rishë në krybinë Më gjësit në basë pak mishdashur Do të kene dhe një pjullet nga prit-prit se e dhia Da një është Gjorgja që do vjen në Io fratam ti Mirë së grinë <të> ndërkubenim pjesëmitar mjë shumi. Ju falëndesim ora është tani 9:38 minuta. Ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 vallet e Club e Fem në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin me Altinin, Oltën dhe Lorin. Atyre, ëh. Ybi që të gjithë fituesit që kemi deri tani që të shtojim nga kjo që na ka zon. Po po. <laughs> Dherë në 31 djetarë duhet në paguar të gjitha ato detyrimet, pra që ke për detarë. Bravo, bravo, bravo. Më katja fiton 2 bileta pa, për në Cineplex. Kishëm kalu dhe veden e ri, të oh. patë. Po, tani të gjitha hadhet të videoj lëmë. <laughs> sferi të kënë këti vitja, tjini. Po pra, dërkohë, Erioni ka gjetur shërra dy në tuaj, që ishte mm. Helmi, fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo. <clears throat> U bra me nerva se isha, isha, në, isha të këpeshku pa ujë, <clears throat> dhe se që është njëri atje që m brim jo po, quhet një artikull lidhje me komunën e Parisit. Ë quhet Komuna e Parisit, modeli i shëmtuar i kapitalizmit urban shqiptar. Mm -hmm. Dhe kjo është botuar fillimisht te Republika, por e ka shkruar dikush i quhet Leonard Veizi. Edhe un kaloj her pas herë te Komuna e Parisit dhe e di se çfarë më nxyre është bërë atje, në mendimin tim të të sinqertë, domethënë. Po e mbaj mend dikur kur kanë qenë kanë qenë ato livadat e gjelbërta atje. Mm -hmm. Neve kemi qenë un kam qenë Fillore. Por uh, naçonin fillore, që nga që nga sapo Odin Gabrani, Gabrani ka bërë shkollën, uh, naçonin për të bërë atë që quhet punë bujqësore. Dhe ka qenë një një gjë e vogël atje, ka qenë seren dhe, dhe ka qenë edhe njësi godinë vogël atje ku mbilleshin ca ca parcelat vogla domate, patate. Domethënë ishte pjesë ishte pjesë e shkollës për nemer. Ne naçonin disa herë në vit, çet ashum. E përveç kësaj, mund të bihej shkurt që nga ajo livadi i madh atje. Ka qenë si tip fitaniste e ka pasur ca sa ara dhe dile për të pishinat për shkurt, dile mm -hmm. dile që kanë dhe mespëmes. Kishë sapellje me saburime, formonin sapellje dhe aty kishte larva bretkocash, sikur janë vogla, janë si peshq, mm -hmm. shumë me, me mbish. Dhe ne i zinim ato. Dhe dhe e mbaj mend më se sa lezetshëm ka qen. Tani, është ky tipi këtu që mi ngritin nerva, që thotë ky është ky zhvillim, thotë zhvillimi. Çuhet thot, don zhvillimi domethënë, ju më vet donin t'jetoni anti dhe është zhvillimi. Na zhvillimin. Po, se dinim që kështu ishte zhvilladimin në parkë. Jo, unë... Duhet jetë të jashtë, të, jash, të gjarë. Jo, ja, jo, jeton në Shqipëri, jeton në Shqipëri, hmm. hmm. po. Nësë jeton në aty, po dhe... dhe Rukët që përdoren <laughs> tani si kryesore, e që kanë bi nga rkesë, shumë shpetë, zotë përdoren më si kryesore, dhe do të bjerë nga rkesa. Me të mbaruar unë azare, juve, krim, ju duket qdo lojnë dërtimi, jo njëri. Po... Po su rritë në qytetet s'ka zhvillim, komune e Parisit së shëndryshe se ndo një zonë tjetër e zhvilluar në Shqipri për nga anë infrastrukturore, ndërsa nga pikpamjet e tjera është më e mirë se qdo zonë në Shqipri, qëfar do të thoni ju, duket që nga të shmimi njerëzi që jetojnë e bizneset që operojnë, sigurisht që po su ankuan njerëzi s'ka këmptim në demokracia, pra ndaj nuk pres të mos ankuan njeri, do t'ishtë e gabim të mos kishtë ankesa. <gjana>, oh, por, ankesa, primet, dhe djsona por teprimet do ishte gabim mos kishte ankesa do jera do ishte mirë në fakt ku ka gjë me ankesa por teprimet janë teprime dhe janë kryesisht politikë dhe as pak shoqërore apo reale siç thon Edi pedalonizoi Tiranën ata edhe delvasati ku i dhëm dhëmbir kodi thon se është shumë tash <gjana> e po gjua kedi ku zëndronim gjellim kur aty nuk ka një trotuar për shembull kur trotuari është një pllëm trotuarin as një këmb nuk vë dot jo ito ecës por po po serio se tani kanë filluar të të shkatrojn këto gjëra dhan por nuk e sfaton ky shkatrimi i këtyre ndërtesave pa leje komunën e Parisit komuna e Parisit është është atentat dhe dhe dhe lapidar për atentatin një kosish i ngritur në pallate jo vetëm deri tash ajo është ka ka të zona ka të zona anti ku për shkak se këta pallatet janë aq afër me njëri tjetrin i vendmit gjelbërim ndoshta është myku myshku që kanë zënë trotuaret nuk bie dielli asnjëherë dhe lagështira që akumulohet atje nuk nuk bie dielli timën ver ka janë bërë trotuar janë të gjelbërta kanë një stres myshku që që të kënaq kur e po të thonë më shpejt se kanë një park një pullëm park në atë jo nuk ka a, edhe edhe tipse është është dy herë krim komuna pra, mendimi im tash se po u, Dolën, çfarë kanë bërë? Janë shumë zona të tjera. Mosu mos nxeh. Nëse, mos nëse jo, m'fal. Dua të them këtë që shumë lagje, shumë lagje sigurisht u pardonuan me me leje ndërtimi e pallate që aty ku ishte për shembull një tis pallateve, një shesh i gjelbërt, u ndërtua një pallat tjetër, edhe De, u bë gjithçka komisjon përball pastaj po, se nuk, nuk shemb më asgjë. Po vëni një vë, nuk mbeti një vend ku kalamajt për shembun të dalin, të dalin me biçikletë. Si jetojnë njerzit në në në qyteteuropiane? Kudo, që në, nisim që nga Maqedonia, se nuk dua të shkoj Maqedonia Malizi, marrën vetëm këto të dyja, apo Prishtinën po duash ti? Se ka ka ka një tjetër sens. Mhm. Mm A vënë një qytet tjetër, Shkodra, nuk e di. Ktu kanë bërë siç kanë dashur, por komuna e Parisit ishte e gjitha shesh, ishte e gjitha livad. Do të thotë që ti mund ta bëj atë si të doje. Është një telajo e bardh, ku piktori thotë Ok, unë dua ta bëj kështu. Dhe nuk të thotë ndjerit të mbaj dorën jose se këtu ka një rrugë, apo këtu ka një ndërtesë, apo këtu është një një gjë që ekziston dhe ti duhet të vihesh rreth anës saj. Jo, jo. Ajo ishte një telajo e bardhë, ishte, nuk kishte asnjë gjatë. Dhe ti mund ta ndërtoje atë si doje. Me pallate, po themi. Epoka piktore, piktore, gjeni, ka mediokër, ka dhe piktore shumë. Në vëmir, nuk e kam, Sushar. nuk e kam fare, nuk e kam fare as tek piktoret as tek doktorët, as tek ata ekskavatorët. E, nuk, jo, në mënyrë figurative, më shehë morëm në mënyrë figurative. Unë un e kam, e kam, e kam me atë që është aty. E ta mbrosh atë që është, që është bërë komuna e Parisit, është është shkrim, është, është, nuk e di, nuk e di. Ose nëse ky është zhvillimi, I qëteteve Kur më së shvillofshim Në opinionin tim të ndeshëm Po që dhe vërrin njërzit në radha Dhe të komuna në parizit makinan për shumull Sa aqës rruga me dash t'yla Le që ka vetëm dy plën për, për, për ata, Hypt e sblit si dhit nga trotuari Njërzit që, që t'kalojnë dhe i matan Po një fmi që t'ketë biciklet Një nën që ka një karoc Një plak që ka shkopë Kudo mund tash, si do, do të thonë njerzit kalojnë këtu duke duke u fërkuar bark me bark ose kurriz me kurriz, se nuk mund të të ndërti. Prisë sa të duash, ndërtesa pa leje. Ajo është është e gjitha e e kudoun, çfarë trafillonse si cilëngj atje. Edhe nuk po them mund tash që është këtu ashtu. Se nuk e di un kush i ka dhënë leje dhe kush i ashtu, smë intereson të merrem në atë pikë, po ta mbrosh atë. Topa, topa, ti jese sinqertë dhe thua se ajo është një një Masar. Edhe njerzit që jetonin atje fatkeqësisht mendoj un nuk është se janë të lumtur nga nga ai lloj betoni zi, apo provosh për shëmund se duhet ishin edhe me parkim këto. Ku janë dhënë lejet, për shëmund se ka ka lloj-lloj ndërrash aty brenda. Kur janë dhënë lejet janë dhënë me me parkim poshtë. Njerzit e parkut tifusin aty me të gjitha. Po, dhe dhe tani ai nga leja që ka marrë e ka zbatuar ndryshe. Edhe në realitet, pasaj, a ka paguar diku Që ta nëzbatojnë në dryshe, a ka paguar më parë A ka paguar më vonë, nuk e ti A s'ka paguar fare dhe në thjesht nuk është bërë puna Për ta, për ta ruaj dure kontroluar, nuk e ti Po ta ni, që Ti nuk fundesh do të me makinë A nuk delë do të me makinë Njërë se imaginojnë do se qar, qar, qar jetë E jetojnë ata që, që kanë makina ty E sigurisht alternativa është Bicikleta Abo diçkan tjetër, po që bëhet me rezistencë. Unë nuk e kam parë në asnjë vend të Evropës. Meqë flasim për europianizim, vlera europiane, integrim, aty ku kam shkuar unë, nuk kam shkuar në shumë, por në ato vende që unë kam shkuar, unë lagje si komuna e Parisit nuk kam gjetur në asnjë vend. Dhe nëse unë do të kisha një mik të huaj, europian apo nga cili do vendi botës qoft, unë te komuna e Parisit nuk do ta kaloja kur, nuk do ta çoja mikun tim, sepse nuk dua të mvit turb për qytetin don. Edhe për turpë që më takojnë mua personalisht, nuk do të doja që një i huaj ta shikonte ata, se do thoshte shqiptarët nuk din të jetojnë. Shqiptarët janë alase, kushtet se s'mundosh në do të kishte drejt. Nisur nga Komuna e Parisit. Këtu më pas Vauclin Emjessit. Ju përshëndesim, ora është 9:46. you may sigur ne janë dëgjuar mëngjesi tani është koha më i dashur për të bërë edhe këto i ke dhënë gjithë fituesit po un doja doja vetëm të bisedonim bashkë për këtë momentin e fundit sepse po shikoj në gazetë mund ta kishte aktor në pyetje këto por nuk po nuk po merrem më. ë sot kam parë shifrën që presidenti i Republikës ka për të ndjerë ndonëse shpallur datën që do të jetë data e zgjedhjeve lokale mm -hmm. lokale të vitit 2015 ku um, do të jetë një tjetër përballje tani këto 2 vjet mbasi partia socialiste ka ardhur në pushtet e gjërat si tuaj kanë ndryshuar ka ishte ishin demokratët gjithë kohë tetë ko, vjet rresht që e mbajtën tani ë um që zgjidhje lokale në një farformë bën edhe vlerësim për punën e qeverisë ndonjëherë. Mm. Tregojnë kahje të mbështetjes apo të paknaësive që mund të jenë krijuar në në njerëz, por gjithashtu ka të bëjë pasaj edhe me kandidatët që zgjidhen. Kjo më shumë nga çdo gjë tjetër se ato listat e deputetëve dihet se si janë ti do apo do, do votosh për njëriën parti dhe në listë i fut kryetari, kështu që s'ka s'ka edhe nuk voton më për deputetin tëm apo kujtun se çfarë, thaqë. Është thjesht një listë me emra nga i parit tek i fundit. Kurse në zgjedhje lokale ndryshon puna, se ka njerëz që do dalin me emër me mbiemër ë uh, me një program ndoshta për të drejtuar qytete mm -hmm. komuna, lartë e komuna lart e poshtë vendit. Po na intereson Tirana, meqë është qyteti ku ne jetojmë dhe më i madhi në vend gjithashtu. Ne vëshqejë sot panoramën e cila e cila ë uh, çfarë thotë? E cila thotë uh, që kandidati. Azila mund të jenë para mund të jenë datën 21 qershor, kjo është java datat që përflitet. Mm -hmm. E dila e 30 qershorit. ë dhe tjetra që ka panorama sot është në lidhje me, me Monika Kryemadin, ë që mund të jetë kandidati i majorancës për Bashkinë e Tiranës. Do të thotë që Partia Socialiste dhe LSI-a të kenë një kandidat vetëm dhe Panorama thotë që ky kandidat ka ose kjo Shum. pra mund të jetë Zana Kryemadi që që mund të marr këtë. Sepse sipas uh, panoramës në Facebookun e Zotit Rama, këto ditët e fundit, pesë gjashtë ditët e fundit janë shfaqur jo një por dy fotografi të Monika Kryemallit, ku ajo është ë uh, si thua uh, shëbjekti mm -hmm. i fotografisë, njëra ku është shumë pranë të gjithë njerëzit e tjerë janë fluq nga mbrapa, duke përfshirë Janullatosin që është mbas shpinës saj, dhe një tjetër në Bruksel ku Edhe panorama do që Rama kojdeset vetë për fotot, nuk janë të rastësishme, dhe unë dhe diku janë dakord në këte që fotot asë njërë nuk janë të rastësishme, ose ato 5-6 që përzgjiden nga 7-8-10 mm -hmm. për të bendosur në, në Facebook, edhe Rama nuk do t'i vinde rastësishtë, dy fotot zonjë në skrujnë malin, me që rafjane s'ka pasë rastës një të saj, derim sot, dhe paprit masë dy, tësot për... Vjen <coughs> uh, një ose vjen ose ne inform. Ëh, dhe janë besoj njerëzit që do vendosin, qyse se është si kandidatur. Jo, yeah, apo mi, sigurisht, sigurisht. Ajo ajo diskutohet. Po po them që, por biseda me, me që jemi në radë tashmë. <coughs> jo, po. Është çuditshmësh, në fakt, nga hiçi. Kush më hiçi? Do të thash në deputetë lirë. Nga hiçi <coughs> s'është, po. Po yeah. ankora që paraherë fundi i tij, po. Okay, po unë pash tani nga në Brksel kur ishte konkursime, orë është deputete e këtij legjislacioni apo? Jo, jo, jam. Të të a vaje pa dukesh më nuk a qen? Mien keq. S'bie di akord me ty për të. Asu. Pastaj, jo, është gruaja e Zotit Meta. Apo jo. <gjënë> Thjesht kemi parë. Po, këtu pastaj. <gjënë> jo, jo, po të, më të më tëmë, nuk, nuk e them më negjë çu, po, a është apo jo. Ëm, um, sigurisht më plus është politikan e vjetër. Sa gra politikanë keni ti? Ai në nga e majta që janë me atë lloj po them përvoja ja që cinca cinca qen refreshi mm. ja, ka shumë vite po nuk e më dat shumë në Kokran. Ja. Por gjithsesi kjo mund të jetë pra, mund të jetë, mund ose mu, mund test, shumë, njërzit, se, të jetë test, për shkakun që njerëzit do të bëjnë sondazhe, me reagime më shumë, por sigurisht LSI do i intereson të që kishte kandidatin e vet, që do kishte dhe mbështetjen e Partisë Socialiste. Tani uh, nga ana tjetër varet edhe kush mund të jetë kandidati për Ball. Kjo nuk di. Ti ke jo sesa dy butonsh për MëNinja kremullin do votosh për dikë tjetër. Ta. Po. Po varet edhe kush është ky personi. Kush mund të ishte? Mund të jetë një zonjë tjetër për shembull. Mund ishte yori darusteni, janë. Jo, e uh, yori darusteni. <laughs> <Jurida> po. <Tabako>. Yori <laughs> yori databako. Mhm. Mm yori databako, që është zvan sekretare tani? Po. Aty do ishte në luft zonja shpesh pasaj. Në mëngjes bukur. Po. Mhm. Po. Po yo, yo do votosh kush është më e bukur. Mm -hmm. Jo, ja e bukur. do ishte ah, e bukur. Okej, çfarë ka për ide. Më se buzitë. Se nuk varet pastaj sa e bukur je, çka meritosh një postë. Jo, jo, po ka të bëj edhe bukuria. Mirë. Se njerzit fund, e di atë, e di atë. Si na bonin? <laughs> sa sa do ta përmend jam. Sina Boni vjen me risi duke qenë se dhjetori është dheuaj i festave, sepse oh, nëse jemi blini 9, 9 merr të 10in falas. Merr të 10in falas dhe përveç kësaj do të hapesh shumë shumë shpejt dyqani i dyt, përveç se është në rrugën e Kavajës, i dyti do të jetë në Sheshin Wilson. Sa, shum, në sheshi wilson në rap, po, dhe gjëja e tretë, shumë e bukur nga Sina Bon është që të pajisni me një kartë klienti dhe të dike ofertat të tjera. Olta nga kjo. Olta e ka po sin. Kartën e besnikërisë Sina Bon i thmir. Faliminirë shumë që u shqitë të mbëllë Mishdansur me sinabonit të tjera Ela, Eri, Vendani, fa i go, ciao Në kamshim, ke luqësit bukur